o rătăcita neamului nostru la tine ai întors și pășunea ce veșnică i-ai promis. Doamne, calea rugăciunii, desmirnă și tămâie, o facem cu răbdare, ne-ai deprins. Doamne, calea durerii, Bătută cu spine încercării, tu prin mila iertării cu drag ai închis. Doamne, calea iubirii, curoa smereniei pentru noi ai deschis. Doamne calea nădejdei purtând candela sfântă prin minunile tale pentru noi ai aprins. Doamne calea credinței cu taina de aur tu la urechea minții ne-ai zis. Doamne calea luminii ce duce la tine cu faptele noastre ai scris. Doamne care a slavei pentru neamul nostru prin poarta de sânge pentru noi ai deschis.